Еліс Монро. Виверти. Розділ перший. «Я помру, сказала Робін, якось увечері багато років тому. «Я помру, якщо сукня не буде готова». Вони сиділи на веранді темно-зеленого обшитого вагонкою будинку по Айзек-стріт. Віллард Грід, сусід, за ломберним столиком, грав у рамі із сестрою Робін, Джоаною. Робін примостилась на дивані, похмуро гертала журнал. В повітрі почалася боротьба між ароматом запашного тютюну та запахом кетчупу, що клекотів на кухні одного із сусідніх будинків. Вілард зауважив, що Джана ледь помітно посміхнулася, і лише потім перепитала. «Що ти сказала?» «Я сказала, що помру», – наполегливо повторила Робін. Я помру, якщо завтра не отримаю свою сукню з хімчистки. Мені так і почулося. Ти помреш. У подібних випадках до Джуани було не підкопатись. Вона говорила так м'яко, з такою безтурботною зневагою, а усмішка її вже зникла. Обмежувалась кригітним вигоном одного куточка губ. Так, помру, із колишнім викликом підтвердила Робін. «Мені без неї ніяк. Їй без неї ніяк. Вона помре. Вона збирається до театру», – довірливо повідомила Джоанна Віларду. «Добре ж тобі, Джоанна», – озвався Вілард. Його батьки та він і сам дружили з батьками дівчаток. Подумки він досі називав їх дівчатками. А тепер, коли нікого з батьків не залишилось живими, Вілард взяв на себе місію стежити» щоб дівчатка по можливості не вчепилися одна одній волосся. Джані вже виповнилось 30 років. Робін – 26. Джана мала дитяче тіло із маленькими грудьми і довге жовтянисте обличчя, обрамлене прямим тонким каштановим волоссям. Затиснута на півдорозі між дитинством та жіночою зрілістю, вона навіть не намагалась приховати що залишається глибоко нещасною. Затиснута і в якомусь сенсі з дитинства понівечена жорстокою, невідв'язною асмою. Важко було очікувати, що особистість такого зовнішнього вигляду, особистість, яка не могла б ходити на вулицю взимку і залишатися одна у ночі, виявиться настільки нещадною у всьому, що стосувалося промахів більш щасливих людей що в неї звідкись візьметься невичерпний запас зневаги. Віллард, скільки їх знав, ставав свідком того, як у Робін очі наповнювались гнівними слізьми, а Джоана питала, «Та що це з тобою?» Цього вечора Робін дістався тільки один укол, та й то дріб'язковий. Завтра вона збирається їхати до Стретфорда і відчувала, що вже вийшла з-під контролю Джоанни. «А що завтра будуть ставити Робін?» запитав Вілард, тільки щоб розрядити обстановку. «Шекспіра?» «Так, як вам це сподобається?» «А, ти розумієш цю мову, шекспірівську?» Робін сказала, що розуміє. «Та ти унікум?» Уже п'ять років Робін дотримується цієї традиції. Щоліта – одна вистава. Почалося ще це у Стретфорді, коли вона навчалася на медсестру. У театрі її покликала однокурсниця, яка отримала кілька квитків від тітки костюмерки. Дівчина, що дістала квитки під час вистави, знемагала від нудьги. Той вечір ставили короля Ліра. Тому Робін замовчувала про всі свої враження. Все одно їх не висловити словами. Вона з радістю пішла б із театру сама і добу ні з ким не спілкувалась. На той час Робін вирішила, що неодмінно прийде ще. І прийде одна. Здійснити це було неважко. Містечко, де вона виросла і де згодом влаштувалась на роботу через Джоанну, знаходилось за 30 миль. Місцеві жителі знали, що у Стретфорді проводиться Шекспірівський фестиваль. Але Робін ніколи не чула, щоб хтось їздив туди на спектаклі. Такі, як Віллард, побоювались, що стануть об'єктом глузувань театральної публіки, та ще й не зможуть зрозуміти шекспірівський текст. А такі, як Джанна, вважали, що Шекспіра взагалі любити неможливо, і що люди ходять до театру лише для того, щоб покрутитися серед усіяких шишок, які тільки вигляд роблять, а насправді Шекспіра ж терпіти не можуть. Ті небагато, хто звично цікавився театральними постановками, вважали за краще їздити в Торонто, в «Рояль Алекс», коли туди приїздили бродвейські мюзикли. Оскільки Робін віддавала перевагу хорошим місцям, її фінансових можливостей вистачало лише на суботні ранки. Вона шукала такий день, коли була вільна від чергування в лікарні. П'єсу ніколи наперед не читала, і не вибирала спеціально трагедію чи комедію. Ні в театрі, ні на вулиці їй жодного разу не траплялися знайомі обличчя, і це її цілком влаштовувало. Одна із медсестер, подруга по роботі, якось сказала, «Мені б ні за що не вистачило духу піти одній». І тоді Робін очевидно зрозуміла свою разючу відмінність від інших. Ніде їй не було так зручно, як серед незнайомих людей. Після вистави вона, як завжди, йшла через центр міста вздовж річки і дорогою заходила в якийсь недорогий буфет, де брала сендвіч і влаштовувалась на високому табуреці за стійкою, а потім їхала додому потягом о 12.40. Ось і все. Проте таке дозвілля давало їй упевненість, що похмуре і хитке буття, до якого вона поверталася, це лише тимчасово. А тому цілком терпиме явище. А за ним, за цим буттям, за всім сущем займалося особливе сяйво, про яке нагадували заходи сонця, що падали у вогонь вікна. Ці промені та довгі тіні на літніх полях були як відлуння п'єси, що звучала в неї в голові. Минулого року вона дивилася Антонія та Клеопатру. Вийшовши після спектаклю до річки, вона вперше в житті побачила чорного лебедя, витонченого чужинця, який ковзав по водній гладі, і харчувався осторонь своїх білих побратимів. Мабуть, не що інше, як сяєння білих лебединих крил, навело на її думку, що треба б якось пообідати не за стійкою, а в хорошому ресторані. Біла скатертина, букет свіжих квітів, Келих вона і щось незвичайне з їжі. Мідії, наприклад, або курка по-корнеульськи. Вона потяглася за сумочкою, щоб перевірити, скільки в неї грошей. Але сумочки не було. Маленький вихідний радикюль із візерункової тканини на срібному ланцюжку більше не висів у неї на плечі. Пройшовши, вважаючи через весь центр міста, вона тільки тепер схаменулась. Сукня, звісно ж, була без кишень. Вона залишилася без зворотнього квитка, без помади, без гребеня, без грошей. Без грошей. Робін пригадала, що під час події сумочка лежала у неї на колінах, а зверху програма. Програма також зникла. Можливо, і те, і те зіскознуло на підлогу. Хоча ні, вона пам'ятала, що в кабінці жіночої кімнати радикюль був біля неї. Вона повісила його заланцюжок ланцюжок на гачок із внутрішнього боку дверей. Але потім забрала. Це точно. Подивившись в дзеркало над ракуваною, вона вирішила трохи збити зачіску і скористалась гребінцем. Її темне волосся було тонким, хоча вона перед сном накрутила їх на бігуді, щоб досягти пишності, як у Жаклін Кеннеді. Зачіска, звісно ж, довго не трималась, але в іншому її цілком задовільнило відображення у дзеркалі. Зеленувато-сірі очі, чорні брови, засмагла, без будь-яких зусиль з її боку, шкіра. І все це вигідно підкреслювала сукня кольору авокадо з пишною спідницею. Ось, ось де, на стійці біля раковини, залюбувалася собою. Почала крутитись перед зеркалом, щоб перевірити трикутний виріс на спині. Вона вважала, що в неї гарна спина. І переконатися, що ніде не стерчить бретелька від лівчика. І на хвилі марнославства чи безглуздого самовдоволення випливла із жіночої кімнати, забувши там сумочку. Робін піднялася берегом річки на тротуар і найкоротшим шляхом поспішила до театру. Ці спекотної передвечірні години повз проносились потоки автомобілів, а сховатися в тіні не було жодної можливості. Вона майже бігла, крізь пахви сукні почав проступати під. Подолавши розпечену зупинку, що давно спорожніла, вона кинулась вгору схилом. Тіні не було і там, біля театру у межах видимості не було жодної живої душі. Але двері піддалися. У порожньому вестибюлі Робін на секунду зупинилась, щоб очі звикли до сутінку після палючого сонця. Серце калатало, над верхньою губою виступили краплинки поту. Каси вже не працювали, буфет також. Двері, що ведуть у фоє, були зачинені. Робін побігла вниз сходами, цокаючи каблуками по мармурових сходах. Хоч би встигнути, хоч би встигнути, хоч би знайти. Але ж ні. На гладкій стільниці із прожилками – нічого. У кошиках для сміття – нічого. На гачках у кабінках – нічого. У вестибюлі прибиральник мив шваброю підлогу. Він пояснив, що сумочку могли передати до столу знахідок, але це приміщення стоїть під замком. З видимим небажанням він відставив швабру, повів робін по інших сходах і відімкнув комірчину, де знайшлась парасолька, якісь пакунки, навіть куртки із головними уборами, а також огидного вигляду бура горжатка із лисиці, але жодної театральної сумочки на срібному ланцюжку. Ну, не пощастило, сказав прибиральник. «Чи не лежить вона під моїм кріслом?» – благаючи запитала Робін. Хоча знала, що такого не може бути. «Та ні, уже прибирання там зроблено». Їй залишилося тільки піднятися сходами, перетнути вестибюль і вийти на тротуар. У пошуках укриття від сонця Робін звернула обіг, протилежний до зупинки. Неважко було уявити, як Джана стане товкти що цей тип, у таких місцях прибиральники, народ відомий. Відразу прибрав до рук сумочку, щоб подарувати дружині чи дочці. Робін шукала очима лавку чи невисокий парапет, щоб сісти і обміркувати своє становище. Але сісти було ніде. Звідкись ззаду вискочив великий собака темно-шоколадного забарвлення і з розгону налетів на Робін. На собачій морді було написано зневажливу впертість. «Юноно! Юноно!» – гукнув господар. «Дивися, куди біжиш!» «Вона молода ще, розуму не набралась», – пояснив він Робін. «Думає, що на дорозі вона головна. Зате не кусається. Вона вас налякала?» Робін тільки сказала «ні». Її думки займала втрата сумочки – Порівнянні з цим, напад якоїсь собаки був справжньою дрібницею. Побачивши Добермана, люди часто лякаються. Доберман вважається злим собакою. Але моя привчена показувати зуби тільки принесені служби. Робін слабо розбиралася у породах собак. Оскільки Джоана хворіла на астму, вони не тримали ні собак, ні кішок. Та нічого страшного, сказала вона. Замість того, щоб поспішити до собаки Юнони, що чекала попереду, господар покликав її до себе. У нього в руках був повідець, який він відразу пристебнув до нашийника. «Даю їй побігати травою за театром. Вона це так любить, але тут, звичайно, потрібно брати її на повідець. А я полінувався. Вам погано?» Робін навіть не здивувалася такому повороті у розмові. «Я загубила сумочку», – відповіла вона. «Сама ж вина залишила під зеркалом у жіночому туалеті, а коли повернулася, її вже там не було. Тобто я забула про неї геть начисто і після вистави спокійно пішла з театру». «А що сьогодні ставили?» «Антонія та Клеопатру», – відповіла вона. «Я залишилася без грошей». І беззворотнього квитка. А ви приїхали поїздом, щоб подивитись Антонія та Клеопатру? Так. Тільки зараз вона згадала пораду, яку давала мати їй із Жаною перед поїздкою залізницею, і взагалі перед будь-якою поїздкою, куди б там не було, взяти із собою дві банкноти, скласти і пришпилити шпилькою до спідньої білизни і ні в якому разі не вступати в розмову зі стороннім чоловіком. «Чому ж ви посміхаєтесь?» – запитав він. «Сама не знаю». «Посміхайтесь і далі», – сказав він, «бо я з радістю позичу вам грошей на дорогу назад. Коли має бути поїзд?» Вона повідомила йому час, і він кивнув. «Добре, лише перед цим треба поїсти». На порожній шлунок подорож не принесе вам радості. Зараз у мене в кишенях порожно, бо я не беру із собою грошей, коли виводжу юнону на прогулянку. Але звідси недалеко до моєї майстерні. Ходімо зі мною, і я візьму гроші з каси». Занурена у свої думки, вона тільки зараз помітила у нього акцент. «Ось тільки який! І не французький, і не голландський». Ці вона вміла розрізняти, бо в них у лікарні іноді лікувались іммігранти. Зауважила вона і щось інше. Він згадав радість від поїздки. Нікому з її знайомих і на думку би не спало сказати таке дорослій людині. А незнайомець говорив про це як про щось природне і незаперечне. На розі Дауні-стріт він сказав, «Повертаймо сюди, мій будинок дуже близько». Тепер він говорив «будинок», а раніше «майстерня». Можливо, майстерня служила йому домом? Робін нічого не запідозрила. Згодом вона сама собі дивувалась. Спочатку без жодних вагань погодилась прийняти його допомогу, дозволила себе врятувати. Потім не здивувалася, що він виходить з дому без грошей, але готовий запустити руку в касу. Однією із причин її безтруботності міг стати його акцент. Через це Робін взяла за правило опікуватись цими людьми, ніби вони страждали на розлад мови, а то і розумово відсталість. Хоча ж вона розуміла, що це нісенітниця. Акцент, одним словом, викликав у неї особливе, прихильно вічливе ставлення. Крім того, вона не придивлялась. Спочатку була занадто засмучена, а потім вони йшли пліч-опліч. Високий і довгоногий, незнайомець крокував швидко. Єдине, Робін звернула увагу, що короткий їжачок його волосся блищав на сонці яскравим сріблом, А простіше кажучи, сивиною. Лоб його широкий і високий теж блищав на сонці і вона вирішила, що це людина іншого покоління, люб'язна, але трохи дратівлива, повчительськи вимоглива, яка чекала на повагу і нічого більше. Потім, уже в приміщенні, Робін зазначила, що сивина перемішується із рижиною, що ніяк не пов'язувалася зі засмаглою шкірою, а руки його у чотирьох стінах стали незграбними, ніби він не звик, що по його життєвий простір Входили в сторонні. На вигляд він був лише років на десять старший заробін. Отже, вона повірила в нього без достатніх підстав, але не помилилась. Майстерня із магазинчиком справді знаходились в житловому будинку. На торговій вулиці, забудованій магазинами, ця вузька цегляна будівля виглядала пережитком минулого. Вхідні двері, дві сходинки, вікно нічим не відрізняли його, від звичайнісіньких будинків, але у вікні був виставлений вигадливий годинник. Відчинивши двері, він не став перевертати табличку «Зачинено». Юнона відтіснила їх обох, щоб прошмигнути до будинку першою, і йому знову довелося вибачатись. Вона хоче переконатися, що в будинку немає сторонніх і всі речі на місці. Усі вільні поверхні на першому поверсі займали годинники. У корпусах із темного та світлого дерева, із намальованими фігурками та позолоченими кришками. Вони нагромаджувались і на стелажах, і просто на підлозі, і навіть на прилавку. А за прилавком на лавочках стояли розібрані годинникові механізми. Юнона спритно прослизнула між ними і затупала по невидимих сходах. «Цікавитеся годинниками?» Робін, забувши про вічливість, Кинула ні. Гаразд, тоді і розхвалювати товар не доведеться, сказав він і повів її туди, де зникла Юнона, повз якісь двері. Очевидно, за нею ховалася вбиральня, і вгору по крутій драбині, та вела до кухні, що сяла чистотою та порядком. Юнона, виляючи хвостиком, чекала біля червоної миски. Потерпи, сказав господар. Так, терпи. Бачиш. У нас гості. Він зробив крок у бік, пропускаючи Робін у велику вітальну із голою дощатою підлогою. Та з жалюзі, але без фіранок, на вікнах. Уздовж однієї стіни стояла стереосистема. Біля протилежної стіни диван. Мабуть, розкладний. Пара брезентових стільців, книжкова шафа із книгами на одній полишці та акуратними стосиками журналів на всіх інших. У межах видимості ні картин, ні диваних валиків, ні інших дрібничок. Притулок неодруженого, де немає нічого зайвого, зате все продумано і дихає певним естетичним достатком. Зовсім не схоже на єдину холостяцьку квартиру, де бувала Робін – житло Вілларда Гріга. Більше схоже на покинутий будинок серед меблів покійних батьків. «Куди хочете сісти?» – запитав він. «На Софу? Там зручніше, ніж на стільцях. Я принесу вам чашку кави. Ви тут посидите, тим часом я приготую вечерю. Що ви зазвичай робите після вистави перед від'їздом додому?» «Гуляю», – відповіла Робін. «Заходжу кудись перекусити». «Отже, все, як сьогодні. А вам не нудно вечеряти наодинці?» «Ні, я згадую спектакль». Кава виявилась дуже міцною але вона швидко звикла до її смаку. У неї і в думках не було піти на кухню і запропонувати свою допомогу, як вона вчинила б у гостях у жінки. Піднявшись зі свого місця, Робін майже навшпиньки перетнула кімнату і взяла перший ліпший журнал. Але відразу зрозуміла, що читати не зможе. Всі журнали надруковані на дешевому, грубому папері. Були, як з'ясувалося, незрозумілою мовою, яку вона навіть не змогла розпізнати. Більше того, поклавши журнал на коліна, Робін зазначила, що багато букв їй взагалі незнайомі. Господар приніс ще каву. Що я бачу, сказав він, невже ви читаєте моєю мовою? У його словах пролунав сарказм, проте чоловік відвів погляд. Склалося враження, ніби вдома він раптом збентежився. «Я навіть не уявляю, що це за мова», – відповіла Робін. «Це сербська, або, як то кажуть, сербсько-хорватська. За назвою вашої країни? Моя країна – Чорногорія». Робін збентежилась. Вона не знала, де знаходиться Чорногорія. «Поряд із Грецією?» «Та ні, там Македонія». «Чорногорія входить до Йогославії», – сказав він. «Принаймні, нам так вселяють». Ми ж самі іншої думки. Не думала, що з цієї країни можна виїхати, зізналася вона. З комуністичних країн. Не думала, що ви можете просто взяти та й поїхати на Захід. Ну, чому ж? Ми можемо. Він говорив так, ніби це питання його не особливо цікавило, чи вивітрилось із пам'яті. Ми можемо, було б бажання. Я поїхав п'ять років тому. Незабаром повернусь. А потім, мабуть, поїду знову. Ну все, мені потрібно на кухню, бо ви залишитесь без вечері. А ще одне питання, затримала Робін. Я не можу розібрати ці літери. Чому? Точніше, що це за літери? Ваш алфавіт? Так, це Кирилиця. Алфавіт на кшталт грецької. Все, у мене там зараз все пригорить. Тримаючи на колінах ці дивовижні письмена, Робін подумала, що її оточує чужий світ. Шматок чужого світу на Стратфорд-Даунстріт, Чорногорія, Кирилиця. Від своїх безцеремонних розпитувань вона зніякувіла. Треба ж зробила з людини піддослідного кролика. Вона вирішила стримати цікавість, хоча на язику вже крутилося безліч нових запитань. Внизу раптом забив годинник, або так здалось. Вже сьома. «А інші потяги є пізніше?» – крикнув він із кухні. «Тільки один, за п'ять десята. Може, на ньому і поїдете? Домашні не будуть турбуватись?» Вона сказала, що ні. джана буде борчати, але тривожитись навряд чи». На вечерю він приготував чи то рагу, чи то гострий суп у горщику, а до нього подав хліб та червоне вино. Бівстроганов, пояснив він, – «сподіваюся, вам сподобається». «Смакота!» – ані трохи не крививши душею, сказала Робін. «Щодо вина, в неї не було такої певності. Вона воліла щось посолодше. «Це ваша традиційна страва?» «Насправді ні». «Чорногорія не славиться своєю кухнею. Ми не кулінари». Тут гріх було не спитати. «А хто ви?» «А ви хто?» «Канадка?» «Та ні, ви чим славитесь?» Робін зашарілася, відчула себе ідіоткою, але все ж таки розсміялась. «Не знаю, мабуть, нічим». «Чорногорці майстри кричати, кричати та битись. Вони як юнона». Вимагають дресурування. Він підвівся, щоб увімкнути музику, не став питати про її смак, і Робін зітхнула із полегшенням. Їй не хотілося відповідати на запитання про улюблених композиторів, оскільки на думку приходили тільки Моцарт і Бетховен. Та й то вона боялася, що не відрізнить один від одного. Насправді ж вона любила народну музику але побоялася, що він визнає таку відповідь банальною. Та й то поблажливо подумає, що вона хоче виявити інтерес до Чорногорії. Зазвучав якийсь джаз. У Робіна ніколи не було коханого, навіть друга. Так усе склалось. Вірніше, не склалось. Чому? Вона не знала. Звичайно ж, на ній була Джана, Але ж інші дівчата якось викручувались. Хоча багатьом жилося нелегко. Справа, мабуть, полягала в тому, що вона свого часу не виявила належної наполегливості. У її рідному містечку дівчата заводили серйозні романи ще у школі. Деякі навіть кидали навчання та вискакували заміж. А дівчатам із сімей іншого кола тим небагатьом чиї батьки могли сплатити за їхні навчання у коледжі. Перед від'їздом Належало розлучитись із шкільними дружками, щоб підшукати для себе перспективніші варіанти. Покинуті юнаки були на розхват, і дівчата із повільною реакцією ризикували залишитися на бобах. За певною віковою рисою всі молоді люди, що прибувають у місто, виявлялися одруженими. Робін втратила свою можливість, пішовши вчитись на медсестру, вона могла б почати з чистого аркушу. Майбутні медсестри могли спробувати щастя із лікарями. Але і тут Робін схибала, хоча й не відразу це зрозуміла. Вона була надто серйозною. Ось у чому, мабуть, її проблема. У тому, що надто серйозно сприймала, наприклад, короля лір. Але не танці та не теніс. Буває така серйозність, яка здатна звести на нівець, Приємну зовнішність, Але Робін жодного разу не позаздрила іншим дівчатам, які відхопили собі чоловіків. Більше того, вона навіть не уявляла, кого б хотіла бачити своїм чоловіком. Не можна сказати, що Робін була в принципі проти заміжжя. Вона просто вичікувала, ніби їй все ще було 15 років, і лише зрідка замислювалась про справжній стан справ. Іноді дівчата із роботи знайомили її з якимись молодиками, але в неї викликали якісь страхіття. А ще нещодавно її налякав Віллард, який жартома сказав, що колись переїде до неї і допоможе доглядати за Джоаною. Знайомі тепер її виправдовували, навіть хвалили, повіривши, що вона від початку вирішила присвятити себе Джоані. Після вечері він запропонував їй перш ніж сісти на поїзд, прогулятися вздовж річки. Вона погодилась, але він сказав, що в такому разі повинен дізнатися її ім'я. «Раптом мені знадобиться вас із кимось познайомити», – пояснив він. Вона назвалась. «Робін, це вашою мовою означає «малинівка»?» «Так, червоногруда малинівка», – незамислюючись, підтвердила вона, «як уже робила це раніше» але обмерла від сорому і перейшла у наступ. А тепер ваша черга. Його звали Деніел. Данило, але тут Деніел. Тут. Тут це тут, сказала вона тим самим розбитим тоном, ще не оговтавшись від червоногрудної малинівки. А там? Де це там? У себе в Чорногорії ви живете в місті чи в селі? Я жив у горах. Поки вони сиділи у вітальні, над магазином між ними була дистанція. І Робін не боялась і не сподівалась, що ця дистанція буде порушена якимось безцеремонним, незграбним чи підступним рухом. Кілька разів таке дозволяли собі інші чоловіки, і їй ставало неприємно. Тепер же Робін і Даніел мимоволі йшли поруч. Досить близько. Якщо їм трапиться хтось назустріч, вони вимушено потіснилися б і стикнулися пліттями, або він міг би пропустити її вперед, і тоді його рука або груди на мить торкнулися б її спини. Від таких думок і ще від того, що збоку вони, мабуть, виглядали закоханою парочкою, уробін свербіли і напружилися плечі, так само, як і найближча до нього рука. Він почав розпитувати про Антонія і Клеопатру. Чи сподобалась їй вистава? Так. І яка сцена сподобалась найбільше? Тут їй полізли в голову сміливі реалістичні обійми. Але зізнатися в цьому вона не посміла. «Сцена ближче до кінця», – відповіла Робін, коли Клеопатра збирається покласти собі на тіло змію. Вона мало не сказала на груди, але схаменулась. Хоча тіло звучало не набагато краще. І тут входить старий із кошиком виних ягід, в який приносить аспіда і починає ніби сипати. Напевно, цей епізод сподобався мені своєю несподіванкою. Ні, інші сцени мені теж сподобались, мені все сподобалось, але тут було зовсім інше. Так, сказав він, я теж люблю цю сцену. Ви ходили на виставу? Ні, я зараз накопичую гроші. Але колись багато читав Шекспіра на курсах англійської. Вдень я вивчав годинники, а ввечері англійську. А що ви вивчали? Та як вам сказати, відповіла вона. У школі нічого, а потім все, що потрібно, щоб вивчитись на медсестру. Щоб вивчитись на медсестру, треба багато знати. Я так гадаю. Потім вони заговорили про вечірню про холоду. Наскільки вона приємна і, як помітно, продовжуються ночі, хоча ще тільки початок серпня. І ще говорили про Юнону, як вона хотіла була бігти за ними, але відразу зупинилась, коли він дав їй команду охороняти магазин. Їхня розмова була схожа на заздалегідь обдуманий прийом. На ширму з умовностей, що затуляло те, що з кожною хвилиною ставало між ними все більш неминучим і необоротним. Але при світлі вокзальних вогнів усе, що обіцяло надію та таємницю, миттєво розвіялось. До віконця каси вишукувалась черга. Він став у і купив для неї квиток. Вона вийшла на перон, де вже юрмились пасажири. «Будьте ласкаві!» «Напишіть на якомусь папірці своє повне ім'я та адресу», – попросила Робін. «Я відразу ж надішлю вам гроші». «Ось воно. Зараз станеться», – подумалось їй. «Втім, воно – це ніщо. Зараз воно і станеться ніщо. До побачення. Дякую. Я надішлю гроші. Поспіху немає. Дякую. Немає за що. Все одно дякую. До побачення». «А давайте відійдемо ось туди», – запропонував він. І вони рушили вздовж платформи подалі від ліхтарів. «Справді, не турбуйтесь про гроші. Сума невелика. І, можливо, взагалі до мене не дійде, тому що мені скоро їхати. А пошта іноді працює дуже повільно». «Але я неодмінно маю з вами розрахуватись. Добре, тоді я скажу, як ви можете це зробити». Ви слухаєте мене? Так. Я буду тут наступного літа, на тому ж місці. З'явлюсь не пізніше до початку червня, наступного літа. Виберіть спектакль, приїжджайте сюди потягом та приходьте до майстерні. І тоді я зможу з вами розрахуватись? Ось саме. А я приготую вечерю, ми вип'ємо вина і я розповім вам, що сталося за рік. А ви розповісте мені. І ще одне. І що ж? Приїжджайте в ті ж сукні, у зелені сукні, і з такою ж зачіскою. Вона засміялась. Щоб ви мене впізнали? Так. На краю платформи він сказав обережно, а потім порядок. Це вони зістрибнули на гравій. Порядок, відповіла Робін, і голос у неї здригнувся чи то через те, що підошви ковзнули по поверхню гравію, чи через те, що зараз новий знайомий утримав її за плечі, а потім провів долонями по її голих руках. «Наша зустріч – це дуже важливо», – сказав він. «Я так вважаю. А ви?» «Так», – сказала вона. «Так-так». Він ковзнув руками їй під лікті, обхопив талію і притиснув сильніше. Вони цілувалися ще і ще. Мова поцілунків, тонка, захоплююча, відчайдушна, перетворює. Коли вони відірвалися один від одного, обох било тремтіння, і він без зусиль впорався зі своїм голосом, намагаючись говорити, як ні в чому не бувало. «Ми не будемо писати листи, листи ні до чого. Ми просто будемо згадувати один одного» і наступного літа побачимось. Тобі не обов'язково мене попереджати, приїдь, і все. І якщо в тебе збережуться почуття, просто приїжджай. Стало чути, як стукають колеса. Він допоміг їй піднятись на платформу, і більше до неї не торкався, але бадьорою ходою йшов поруч, намацуючи щось у кишені. За мить до розлучення він передав їй складений листок. Я написав це перед виходом. У поїзді вона прочитала його ім'я – Данило Аджич і Нижче, Білович, моє село. Від станції Робін ішла пішки під густими темними деревами. Джоана нічого не запитала, вона розкладала пасіянс. На жаль, спізнилась на попередній потяг, сказала Робін. Я повечеряла, з'їла, бівстроганув. А я ж то думаю, звідки так несе? Я випила келих вина. Хто б сумнівався? Я, мабуть, піду спати. Так, іди. В Ореолі слави ми йдемо, декламувала про себе Робін, піднімаючись сходами. Замість святих, де був наш дім. Яка ж це дурість, яке святотатство якщо вірити в дати себе поцілувати на пероні та отримати наказ повернутися через рік. Дізнайся про це, Джана, що б вона сказала. Іноземець. Іноземці підбирають дівчат, на яких більше ніхто не подивився. Тижнів два вони майже не розмовляли. Потім переконавшись, що сестрі ніхто не дзвонить і не пише, а якщо вона виходить вечорами – то виключно до бібліотеки, Джоанна заспокоїлась. Вона бачила якусь зміну, але вважала, що нічого серйозного не сталося. Потім почала відпускати шпильки в розмовах із Вілардом. У присутності Робін вона сказала, «А чи відомо тобі, що наша дівчинка у Стретфорді пустилася на всі тяжкі? Так, так, це я тобі кажу». З'явилася додому із вихлопом гуляща та спиртного. А знаєш, яке це амбре? Блювотиня. Швидше за все, вона подумала, що Робін обідала в якомусь сумнівному ресторані європейської кухні та взяла на обід келих вина, щоб показати